і Болеслава. Добросусідські відносини підтримувала Русь із Норвегією. Близько 1034 року до Ярослава прибули посли з цієї країни і запросили на престол сина Олава Святого Магнуса. Ще більш зміцнили русько норвезькі відносини впродовж 40-х років 11-го століття, що пов'язано з діяльністю брата Олава Святого Гаральда. Близько 1030 року в далекій Норвегії у боротьбі з конкурентами, підтримуваними детським королем Кнутом, загинув друг Ярослава та Інгігерт Олав. Рятуючись від переслідувань, до Києва прибув його брат Гаральд Суворий. Ярослав призначив його воєводою варязької дружини. Тут він познайомився з дочкою Великого київського князя Єлизаветою. Київська принцеса полонила його серце, але, начебто, не відповіла йому взаємністю. Гаральд полишив Київ. І відбув до Константинополя на службу до імператора. Будучи не лише хоробрим воїном, але й талановитим поетом, Гаральд у своїх походах написав шістнадцять пісень, із яких кожна завершувалася спогадом про Руську красуню. Легкі кораблі наші оточили Сицілію. Оча слави блискучої, темний корабель мій. Лідьми наповнений, швидко розцікав хвилі. Думаючи тільки про війну і битви, я не шукав іншого щастя. Але руська красуня гордує мною. Було так, насправді, чи скальд Гаральд наслідував у своїх піснях традиції рицарів, котрі завжди скаржилися на уявну черствість своїх коханок, сказати важко. Через десять років Гаральд повернувся до Києва зі славою і багатствами та був прихильно зустрінутий руською красою. Шлюб Гаральда та Єлизавети відбувся близько 1043 року. Того самого року Гаральд отримав запрошення посісти норвезький трон. Подальший шлях Гаральда на Батьківщину, який пролягав через Новгород і Ладогу, був схожий на весільну подорож. У 1046 році він домігся влади над половиною Норвегії, домовившись із племінником Магнусом про те, що інша половина залишається тому. Через рік Магнус несподівано помер, і Гаральд став єдиновладним правителем Норвегії. Відтепер він більше не потребував допомоги і опіки Ярослава, що не могло не позначитися на його ставленні до Єлизавети. Як свідчать саги у 1048 році, між подружжям стався розрив. Гаральд одружився вдруге на якійсь Торі, дочці знатного норвежця Торберга Арнаноса, і з повідомлень Сах важко зробити висновок про причини такого вчинку. Найімовірніше, Гаральд потребував у цей час підтримки не так далекого конунга Русі, як норвезької знаті, а тому одружився на своїй. Пояснення ряду істориків, що Гаральд зробив це через те, що Єлизавета не народила йому сина, а лише двох дочок Марію та Інгігерт, навряд чи справедливе. Адже їхнє подружнє життя тривало лише чотири роки обоє були молоді, і підстав для відчаю у Гаральда не мало бути. Зі свідчень саг можна зробити висновок, що після другого одруження Гаральд не відіслав Єлизавету на Русь, а далі підтримував із нею та дочками добрі взаємини. На цій підставі сага про Гаральда навіть вважала його двоєженцем. Так було насправді чи ні, сказати важко. Розібратись у цьому не вдалося навіть автору пряді про Хемінга Аслаксона який жив ближче до часу суворого правителя Норвегії.